Визначивши місце на краю пустиря, де ті двоє били Нілу, я постояв, вдивляючись у довколишній простір. Обвів поглядом декілька крайніх хат, тоді подивився в бік річки, поля на другому березі, пробіг очима до лісу, що звідси здавався ледь-ледь синюватим, і вернувся назад. Втупившись собі під ноги, Віддався думкам, що, можливо, могли привести мене, якщо не до розгадки, то до якогось поштовху щодо вчорашніх вечірніх подій. Звідси до селі Ніли не так і далеко. Пройти цією вулицею, повернути на другу, потім ще поворот, і ось перед вами буде добротний будинок, сповнений тепер трауром. Чому ж Ніла опинилася на краю пустиря? Ішла від когось. Але ось крайня хата, від неї можна рушити хіба що в протилежний бік. Іти пізнього вечора через пустир до річки, і це в містечку, де намагаються якомога раніше лягти спати. Де якщо не всі, то принаймні переважна більшість мешканців чомусь бояться саме таких темних вечорів, наче безлюдними вулицями Безперестанно шастають з граї ганстерів і вбивць. В університеті я вивчав логіку, навчався методам ведення слідства і ще всіляким юридичним премудростям і професійним тонкощам. Попорпавшись у своїх знаннях, я відчув, як мене кидає то в жар, то в холод. Ніла швидше за все прийшла сюди на чийсь виклик. І це могли бути або ті двоє, або хтось третій, скажімо, її наречений. Він міг жити десь поблизу. Вона могла його не дочекатися, а підійти ті двоє. Зрештою, її наречений міг бути одним з тих двох. Якщо останнє припущення правильне, подумав я, то впізнати його я зможу напевне. Навряд чи вдасться звинуватити його у самогубстві обраниці серця, котру він, можливо, запідозрив у чомусь негарному, але принаймні спробує дізнатися про причину, яка підштовхнула Нілу до трагедії. Я знав, що льонозавод знаходиться десь на протилежному боці міста. Дорогою все ж довелося перепитати. Хвилин за сорок – «Я туди дістався». Степан Колбун виявився високим худорлявим хлопцем, не схожим на жодного з тих нападників. Він неквапливо витер паклею засмальцьовані руки, подивився на мене втомленими виразними очима і у відповідь на моє запитання підтвердив. Так він знав Нілу Трачук. Так, вона вважалася його нареченою. Він уже знав про її смерть. «Давайте вийдемо кудись», – запропонував він. Ми вийшли з невеличкого задушливого цеху, просоченого пилюкою, на двір. Нам дув у обличчя холодний північний вітер. Я подумав, схоже, як на сьогодні, то завтра піде сніг. «Треба було вам одягтися», – сказав я, бо Степан стояв у легкій робочій курточці, накинутій поверх іще легшої картатої сорочки. «Дарма, я звик. Кажіть». Голос у нього видався мені так само стомленим, як і очі, хоч якихось ноток суму я спершу не вловив. Я спитав, коли він востаннє бачив Нілу. Він відповів, що днів п'ять тому. Так, минулої суботи. Я розповів, як її врятував. Правда, аби не завдавати болю, яке це мало тепер значення, не сказав, що провів половину минулої ночі у неї. За що її могли бити і хто? Моє питання неначе наче повисло в повітрі, такою довгою була пауза. «Бачите, я погано знав Нілу», – сказав він, і, здавалося, став ще втомленішим. І взагалі не знав її друзів. Різниця у віці? Так, різниця у віці. До того ж, я тільки два роки тому повернувся до Старої Вишні і взагалі. Він поліз до кишені, дістав пачку цигарок, простяг мені. Я сказав, що не палю. Тоді він, перевернувши кілька разів у пальцях пачку, сховав її до кишені. Те, що він розповів далі, змусило мене чи не найбільше здивуватися того дня. Виявляється, у місцевій музичній школі, де Ніла вела клас скрипки, навчалася Степанова племінниця. Минулої зими він кілька разів забирав її, бо урок закінчувався, коли вже надворі темніло, а він якраз проходив повз школу дорогою з роботи. Так він ближче познайомився з Нілою. Він теж любив класичну музику, вони майже подружилися. Ніла йому навіть подобалася. Та влітку цього року вона несподівано подзвонила йому на роботу, попросила про зустріч, а коли вони зустрілися в єдиному у Старій Вишній ресторані, висловила дуже дивне прохання. Вона запропонувала Степанові